когато разгърнеш за първ път тези страници. Тази книга е посветена на теб, Кристина, моята жена. Авторът. Кой от вас, имайки сто овци, като изгуби една от тях, но оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле намери? Лука 154. Поемеш ли ти нявга към итака? Моли се пътят ти да бъде дълъг. Изпълнен с опасности,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 Ако тя пред теб не ги възправя, моли се пътя да е дълъг, да бъдат много пролетните утрини. в които тъй радостен и тъй щастлив. В невиждани пристанища ще влизаш, пред финикийски тържища ще спираш, и с чудни стоки ти ще се здобиваш, корали, кехлибър, седев и абанос и сладосни подправки на й различен вид.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 че даде ти и така прекрасното пътуване. Ти никога без нея не би поел на път. Но няма нищо друго тя да ти даде. И ако бедне заварищи, завариш ти, и така. Знай, не те излъга. Че толко спомъдрял и с опит. Навярно вече си разбрал и таките какво са. Константинус Кавафис, 18631933 Константинус Кавафис и така избрани произведения. Прев от град Стотинки Гечев и Дъра. С. Х. 1995. Според писателя Хорхел Луис Бурхес, идеята за захира произлиза от ислямската традиция, като се смята, че се е появила през 18 век. Захир на арабски означава видим, явен, набиващ се на очи. Нещо или някой, с когото сме в контакт,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 тъй като страната всеки момент щяха да нахлуят чужди войски, 30 годишна, омъжена, без деца. Той, неидентифициран мъж на 24-5 години, мургав, с монголоидни черти. Двамата били видени за последен път в едно кафене на улица, в обур Сент-Оноре. Полицията бе информирана, че са се срещали преди, но никой не знаеше колко пъти. Естер винаги бе твърдяла че мъжът, чиято самоличност тя скриваше под името Михаил, е изключително важен за нея, въпреки, че никога не бе оточнила дали е важен за кариерата и кратко на журналистка или за самата нея като жена. Полицията започна обичайното разследване. Бях изказани предположения за отвличане с цел шантаж, отвличане, последваното от убийство, което не би било никак странно, като си има предвид, че работата и кратко налагаше да контактува с терористи, за да събира информация.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 Питам го дали наистина се случило нещо лошо с жена ми. Тя ми бе споменавала, че поради огромната си мрежа от контакти в подземния свят на тероризма понякога чувства как някой следи стъпките и кратко отдалеч. Инспекторът замлъква. Повтарям въпроса си, но той не ми казва нищо. Питам го дали е възможно тя да е тръгнала с паспорта си и той отговаря утвърдително, след като не е извършила никако престъпление,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 Питаме деликатно дали наскоро не сме говорили за развод и дали жена ми не е възнамерявала да се разделим. Отговарям, че не сме си помислили подобно нещо, въпреки че, и повторих, като всички семейства сме се карали понякога. Понякога настоявам аз. Питаме още поделикатно дали тя не е подозирала за връзката ми с нейната приятелка. Отвръщам, че този бил първият и последният път, когато сме спали заедно.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 Как е възможно да не съм го забелязал до сега, очевидно поради факта, че състер отдавна вече не си поръчваме гореш шоколад, въпреки, че напоследък и двамата много често пътуваме в чужбина. Се изникваше нещо много важно. Все се появяваше някакъв неотложен ангажимент. Да, любов моя, следващия път непременно ще отидем да пием нашия гореш шоколад, връщи се бързо, знаеш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 Това ще е тя, тъй като съм дал номера на този телефон само на двесетина души, които обещаха да не го разпространяват. Но не се появява този надпис, а само имената на приятели и близки познати. Сигурно искат да узнаят какво се случило, искат да ми помогнат, но как? Да попитат дали се нужда от нещо. Телефонът продължава да звани. Дали пък да не отговоря? Дали да не се видя с някой от тях?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 Допускам, че наистина отвлечена. В такъв случай живота ти кратко в този момент е в опасност, а съм неин съпруг, неин спътник в живота, трябва да направя и невъзможното, но да открия. Отговор на това предположение, тя си взела паспорта. Полицията не знае, че стър си взела и някои лични вещи, а също и малкия албум с изображения на светци покровители, които винаги носеше, когато пътуваше в чужбина.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 Но управителят намира разрешение на проблема. Настанен съм в красив апартамент с тераса и гледка към Айфеловата кула, покривите на Париж, светлините, които се запалват постепенно, семействата, които се събират, за да вечерят, тъй като е неделя. И отново му обзема същото усещане, което изпитах на Шанзелизе. Колкото повече красота има около мен, толкова по нещастен се чувствам. Никаква телевизия. Никаква вечеря.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 Съзърцаваме морето, аз готвя за нея, тя ми разказва истории, свързани с работата и кратко, и накрая се влюбва в мен. Връщаме се в града, тя започва често да преспива в апартамента ми. Една сутрин излиза рано от обичайното и се връща с пишещата си машина. От този ден нататък, без нищо да сме си казали, моят дом става и неин. Започват същите конфликти, които имах и с предишните си жени. Те търсят стабилност, вярност. Аз се приключения, влечеме непознатото. Този път, впрочем, връзката трае по-дълго. Въпреки това, две години покъсно късно решавам, че е дошъл моментът Естер да върне своя дом пишещата си машина и всичко станало, което бе донесла със себе си. Мисля, че между нас няма да се получи. Но ти ме обичаш, аз също те обичам, няма не. Естина? Не знам. Ако ме попиташ дали ми харесва компанията ти,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 че истинската цел в живота ми ще има много такива дни, тя ще се почувства нещастна и на своя реч ще ми изостави. Само, че тогава намерението веднага ще се превърне в действие и тя ще изгори всички мостове, които биха и кратко позволили да се върне. Питам я какво иска да каже. Да си намеря друг приятел, да се влювя, отвръща тя. Отива на работа в редакцията на Вестника, а аз решавам да си взема почивен ден, освен че пише песни,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 Истинска вечност за една любовна връзка, решава живота ми, караме да изоставя работата си и да прекося пеша цяла една страна. Идеята ми се струва толкова безумна, че решавам да я взема насериозно. През следващите няколко вечери се напивам, тя се напива заедно с мен, въпреки че мрази алкохола. Ставам агресивен, казвам ми кратко, че ми завижда за независимия ми дух, че тази налудничава идея се е породила в нея само защото и кратко казах,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 И тъй, аз, който винаги съм се гордял с смелостта си, сега разбирам колко съм страхлив, колко конформистки и еснавски живот водя. На сутринта я събуждам с целувка и кратко казвам, че ще направя това, което тя иска. Отивам в Испания и в разстояние на 38 дни изминавам пеше пътя до Сантяго да Компостела. След като стигам там, разбирам, че истинският ми път започва от тук нататък. Решавам да се оставя в Мадрид.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 Авторските права от песните продължават да постъпват сметките ми и са достатъчни, за да живея комфортно, без да. Се налага да работя и да разполагам със свободно време за всичко, включително и записане на книга. Книгата може да почака до утре. Впрочем, кметът на Мадрид решава, че в града трябва да има безкраен празник и измисля интересен лозунг «Мадрид му убива», като насърчава посещаването на най-различни барове през една и съща нощ,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 който най-сетне да ми разкрие тайните на невидимия свят и винаги разочарован да открия, че в крайна сметка мнозина от тези хора, въпреки че бяха добронамерени, се ограничаваха с това да следват една или друга догма, превръщайки се в повечето случаи във фанатици. Защото именно фанатизмът е единственият изход за съмненията, които непрестанно тързаят човешката душа. Открих, че много от ритуалите наистина действат. Но открих и че тези.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 За една година книгата е преиздадена три пъти и започвам да печеля пари от нещо, за което не съм и мечтал — от писане. Не знам колко време ще продължи този сън, но решавам да изживявам всеки миг така, сякаш е последен. И забелязвам, че успехът отваря пред мен вратата, пред която толкова време съм чакал, и други издателства искат да публикуват следващата ми книга.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 А замислили ли сте се дали това е всичко в живота? Отговорят е «Да, всичко», повтарям въпроса си. Тогава излиза, че смисълът на живота е в работата, семейството, децата, които ще пораснат и ще ви напуснат, мъжа или жената, о които истинската страст ще отстъпи място на. Приятелството. А един ден ще спрете и да работите. Какво ще правите, когато това се случи? Отговор няма отговор.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 най-страшното от всички мъчения, измислени от хората. Спомням си, че Цицерон го бе нарекал най-отвратителното наказание, защото предизвиквало ужасни мъчения, преди да настъпи самата смърт. А в днешно време хората носят кръста на гърдите си, окачват го по стените стаите, смятат го за религиозен символ, забравяйки, че той е бил инструмент за изтезание. Изминават два века и половина, преди някой да реши, че трябва да се сложи край на езическите празници, които се провеждали по време на зимното слънцестоене, на датата, когато слънцето се намира най-далеч от земята. Апостолите и техните последователи били прекалено заети да разпространяват Христовото послание и изобщо не се сетили за Наталис Солис, раждането на непобедимото слънце, Лат. БПР, митрическия празник, отбелязващ раждането на слънцето на 25 декември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 Отговори на въпросите на журналисти и издатели, как да съблазня някоя жена, която проявява интерес към мен, планове за пътувания, свързани с промоцията на книгите ми и какво ли не още. Не знам дали го е забелязала. Аз самият обаче не си дадов сметка, че в нашите разговори все по-рядко се споменаваше за Михаил, докато накрая той съвсем изчезна. Поведението на Естер се променяше все подрастично, дори когато се намираше в Париж.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 В Годжарът в края на 18 век Захир е бил един тигър, на остров Ява, някакъв слепец от суракарската джамия, когато вярващите убили с камъни. В Персия, един астролап, който Надер Шах заповядал да хвърлят на морското дъно. В тъмниците на Махди към 1892 г. малък компас, овид в парче от Челма, до който се докоснал Рудолф Карл фон Селатин. И си избрано на Хорхе Луис Борхес.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 Защото аз се ползвах с доверието на хората и сега всички искаха да разберат как е възможно човек като мен, който пише за духовното, да крие такова тъмно кътче в душата си. След което отново атакуваха, твърдейки, че Астери избягал от къщи, понеже съм бил известен с извънбрачните си авантюри, някакво немско списание дори намекна за евентуална моя връзка с една 20 години по-млада от мен певица, която твърдеше, че се срещала с мен в осло, наистина бе така.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 Така и бяхме използвани от нея за реклама и до ден днешен не знам дали причина за неуспеха и кратко не беше именно тази ефтина реклама. Същност дискът и кратко не беше лош, но публикациите в пресата объркаха всичко. Скандалът с прочутия писател обаче не продължи дълго. В Европа и по-специално във Франция хората не само приемат изневярата като нещо естествено, но дори тайно и кратко се възхищават. Освен това никой не обича да чете за събития, които биха му глида. Се случат и с него самия. Темата слеза от кориците на списанията, но предположенията не секваха. Отвличане, бягство от дума поради грубо отношение, снимка на някакъв сервитюр, който твърдеше, че често сме се карали. Спомням си, че веднъж наистина спорех разпалено се стерва въпросното заведение във връзка с нението и кратко за един южноамерикански писател, което беше противоположно на моето.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 Отначало ме слушаха с любопитство. Ала скоро започнах да забелязвам, че се опитват да сменят темата, това събитие ги бе интересувало известно време, но вече бе престанало да подхранва ежедневното им любопитство. По-интересно им бе да говорят за актрисата, убита от някакъв певец, или за тинейджерката, написала роман за любовните си авантюри и свидни политици. Докато един ден в Мадрид си дадов сметка, че получавам все по-малко покани за светски събития и вечери. И въпреки, че ми олекваше, когато изливах чувствата си, обвинявайки или благославяйки Естер, разбрах, че съм се превърнал в нещо по-лошо от измамен съпруг, бях станал досадник, чиято компания не е желана от никого. От този момент нататък реших да страдам мълчаливо и поканите пак започнаха да препълват пощенската ми котия. Но захират, за когото отначало мислех с нежност или с раздразнение, продължаваше да расте в душата ми.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 на което бях ходил, реших да участвам поне в едно събитие, да изнеса лекция през януари в страната на баските. За да разчука рутината, опит да пиша книга на черта, официална вечеря на черта, летище на черта, посещение примари Милано на черта, вечеря наклоне на черта, хотел на черта, летище на черта, интернет наклоне на черта, летище на черта, интервю на черта, летище. Реших да измина 1400 км сам, с кола. Не съществува място, дори и съвсем непознато за мен, което да не ми напомня за моя собствен захир. Мисля си, че Нестер много би и кратко харесало тук, с удоволствие би обядвала в този ресторант, би се разходила по този бряг на реката. Спирам да пренощувам в Байон и преди да заспя, включвам телевизора и научавам, че около 500 камиона са спрели на границата между Франция и Испания заради неочаквана и силна снежна буря. Събуждам се с мисълта да се върна в Париж. Имам прекрасни извинения, за да отложа ангажимента си. Организаторите ще ме разберат има задръствания, настилката е заледена, освен това, както испанското, така и френското правителство съветват хората да не излизат от къщи през този уикенд, защото има сериозна опасност от катастрофи.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 Обикалям я, разглеждам сегашните и краткоформи. този път архитектите гарантират, че са намерили най-доброто решение. Цялата е опасана от скеле и метални подпори, грандиозни теории за бъдещото и кратко укрепяване и критики относно направеното в миналото. Изведнъж, застанал по средата на централния кораб, си давам сметка за нещо много важно – катедралата съм аз, катедралата сме всички ние. Растам, променяме се външно.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 За които ще пиша следващия абзац, и които в последствие винаги се оказват напълно излишни, служат само за да изпразне съзнанието си и да мога да заспя. Обещавам. Си, че утре ще започна точно в 11. Но на следващия ден всичко се повтаря. Разхождам се, разговарям, обядвам, спя, изпитвам чувство за вина, ядосвам се, че не мога да вляза в интернет. Смъка написвам първата страница и тъна. Без да усетя.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 че само за предястията моят издател ще похарче около 1000 долара. Разговаряме на най-общи теми, питат Михаил как е минало събитието, той казва, че ма е харесало, питат го за книгата ми, той казва, че много ма е харесала. Скоро забравят за него и вниманието на всички се насочва към мен, дали съм доволен, дали хората са били подредени, както аз искам, дали охраната си свършила добре работата.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 Огромни равнини почти без никаква растителност, както сигурно ви е известно. Известно ми е, но сега е моят ред да му задам въпрос, да поддържам разговора. Спомних си нещо във връзка с Казахстан, казва издателят ми. Преди време получих ръкопис от някакъв писател, който живее там. Описваше в книгата си ядрените опити, извършени степите. Не само земята, но и душата на родината ми е напоена с кръв. Промени се това, което не биваше да променя, и сега поколения наред ще изкупват тази грешка. Направихме така, че цяло море да изчезне. Ред те мари да се намеси. Никой не може да направи така, че да изчезне едно море. На 25 години съм и видях как в рамките на едно поколение водата, която съществуваше от хиляди години, се превърна в прах.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 Точно така стана и със съседа ми, живеехме достатъчно наблизо, за да си дам сметка колко беше страхлив във връзката си с мен, как никога не призна желанието си, защото смяташе, че е твърде опасно, за да го постигне. Ти много често повтаряш, че абсолютна свобода не съществува, съществува само свободата да изберем нещо и от този миг насетне да се чувстваме обвързани от собственото си решение. Колкото поблизо бях до съседа си, толкова повече ти се възхищавах.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 Но отговаряше на характера и кратко, и аз трябваше да разбера, защо го е направила. Оставаше една седмица, цяла вечност, до представлението в арменския ресторант. През следващите дни се съгласих да дам интервюта, които никога не бих приял, написах няколко стати за вестниците, занимавах се с йога, е емедитирах, прочетох една книга за някакъв руски художник и направих четири рецензии на книги за издателства, които от край време ми ги искаха, а аз се отказвах.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 няма изискано облечени и изискано изразяващи се хора. Нито следа от елегантните флаята на парижките театри и от магията на спектаклите, които се играят навсякъде изграда, дори и в малките бистра с техните актьори, даващи винаги най-доброто от себе си с надеждата, че сред публиката седнал някой прочут импресарио, който в края на шоуто ще се представи, ще потвърди, че са гениални и ще ги покани да изнесат представление в някой голям културен център.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 на които никак не им е било лесно да дойдат, като си има предвид, че най-близката спирка на метрото е на около пет пресечки от тук. Пият, пушат, разговарят на висок глас, сякаш на сцената няма никой. Постепенно разговорите стават все пошумни, чуват се смехове, цари весело, празнично настроение. Каква ти секта? Освен ако не е някакво братство на пушечите. Оглеждам се неспокойно,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 Чувствително е и умее да ловува, защото е развило инстинкта си, но в същото време е срамежливо. Не използва груба сила, а стратегия. Той е смело, предпазливо и бързо. Замик излиза от състоянието на пълна отпуснатост и с напрегнати мускули скача върху плячката си. Ако шутата... Попитах се аз, тъй като съм свикнал да съчинявам истории. Михаил също свикнал да ги разказва. Затова това отговаря на незададения въпрос – кошутата има мъжки черти, бърза е и умее да разгадава земните тайни. Двамата пътуват своите символични светове, две невъзможности се срещат и благодарение на това, че преодоляват собствената си природа и присъщите и кратко ограничения правят света възможен. Ето такъв е монголският мит – от две различни природи се ражда любовта. От противоположностите любовта черпи сила.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 Разказвайки безсмислени истории, търсики факти, които излизат извън рамките на общоприятия светоглед, може би след едно-две поколения ще можем да открием друг път. КОГАТО ИТАЛИАНСКИЯТ Поет Данте е написал божествена комедия, е казал следното. В деня, когато човек позволи на истинската любов да се прояви, добре организираните неща ще се превърнат в хаос и ще пометат всичко нова, което сме считали за правилно, за истина. Светът ще стане истински, когато човекът се научи да обича, а до тогава ще живеем мисълта, че познаваме любовта, но няма да имаме смелостта да се изправим срещу истинската и краткосъщност. Любовта е необуздана сила. Когато се опитваме да контролираме, тя ни унищожава. Когато се опитваме да вкараме в затвор, тя ни поробва. Когато се опитваме да разберем, се чувстваме изгубени и объркани.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 Раздалечените му рога го карали да си представя, че ако седне между тях, ще се почувства като на трон. Един ден, когато животното било расияно, той се приближил до него и направил това, за което си мечтаял. На часа бикът се изправил и го хвърлил надалеч. Виждайки това, жена му заплакала. Не плачи! Казал и кратко учителят, след като се съвзел. Пострадах, но съществих желанието си.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 Трябва да открием начин, по който да канализираме енергията на чистата, абсолютната любов, да и кратко позволим да премине през телата ни и да се разпръсне наоколо. Единственият човек, който успя да ме разбере до сега, е един преводач, който твърди, че е имал видения, свързани с тази енергия. Любовта към Бога ли имаш предвид? Ако някой е в състояние да обича партньора си безгранично, без да поставя каквито и да условия, то това е.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 че е необходимо да намериш не само тялото й кратко, но и душата и кратко. Прииска ми се да се засмея. Да го прегърна. Или да го убия, емоциите се сменяха с впечатляваща бързина. Ти и тя, дали съм спал с нея? Това не те засяга. Срещнах в Астер партньорката, която търсех, човека, който ми помогна да започна поверената ми мисия, ангела, отворил вратите, пътищата, пътеките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 Евентуален претендент за голяма литературна награда въпреки критиката срещу. Него, който е предизвикал сепиритически сеанс в една пицерия, само за да привлече внимание върху новата си книга. Парануята ми не спря до тук, после ще да открият, че въпросният медиуме е същият мъж, изчезнал заедно с жена му. Всичко щеше да започна отново и този път нямаше да имам смелостта и енергията пак да понеса същото изпитание.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 В действителния свят всяка среща с Михаил щеше да бъде свързана с напрежение, от страх да не се повтори това, което се случи в пицарията. Всичко, което той ми бе казал, е било плот на въображението му, в действителност и той не знае къде живее в момента Естер. В действителния живот сега беше 11 часа и 45 минути сутринта, а аз се намирах на Гардион в очакване на влака от Страсбург, за да посрещна известен американски актьор и продуцент,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 Както ми бе намекнала по време на разговора ни за любовта и войната, и не се опитваше да ме подработи, за да последвам в тази нейна мисия. Погледът ми беше втренчен в релсите. Приличаха на нас двамата сестер, вървящи един до друг, без никога да можем да се докоснем отново. Две съдби, които? Релси. На какво ли разстояние се намираха една от друга?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 Както и за поклонението по пътя до Сантяго, е мъдрец и има отговори на всички въпроси. Което изобщо не е вярно, както знаеш. А кое е вярно тогава? Как така говориш на читателите си за неща, които са ти непознати? Не са ми непознати. Всичко, което съм написал в тях, е част от душата ми, уроци, които съм научил през живота си и които се опитвам да прилужа и върху себе си.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 че никой не можел да го оцени по-добре от Клисаря, който пазел дарохранителницата и когато мнозина от монасите в манастира смятали за свят човек. Клисарят на своя ред подарил грозда на най-младия послушник, за да му покаже Божията намеса и в най-дребните неща от сътворението. Когато послушникът поел грозда в ръце, сърцето му се изпълнило с неземно блаженство, тъй като никога не бил виждал толкова красив грозд. Сетил се за деня в който за пръв път дошъл в манастира, и за монаха, който му отворил вратата. Именно този жест му позволил днес да е сред общност от хора, умещи да ценят чудесата. И тъй, малко преди да се свечери, той занесъл грозда на вратаря. Заповядай, да ти е сладко. Прекарваш по-голямата част от времето сам тук, гроздато ще те освежи. Вратарят разбрал, че този дар наистина е бил предназначен за него,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 Изчерпват темата, заради която тя е отишла. Звъни мобилният ти кратко телефон. Аз съм, питам дали всичко е наред. Тя се доближава до него, допира телефона до да ухото му, двамата слушат онова, което казвам, думите ми са деликатни, защото знам, че е късно да упражнявам какъвто и да било натиск, най-добре е да се преструвам, че не се тревожа, съветвам да се възползва, че е в планината, защото на следващия ден трябва да се връща в Париж, да се грижи за децата. Да пазарува. Прекратявам разговора, знаейки, че той го е чул. Сега двамата, които преди са седели на различника на пета, са седнали един до друг. В. Този момент спрях да си представям какво се случва в планината. Станах, отидох до стаята на децата, след това се приближих до прозореца, погледнах Париж и знаете ли какво забелязах? Че тази мисъл ме е възбудила. И то много.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 Въпреки, че беше началото на пролета, все още беше много студено, но имах нужда от чист въздух. Защо разказах цялата тази история? Моят брак сестер никога не е бил такъв, какъвто го описах, Две си, винаги една до друга, винаги подравнени, праволинейни, безупречни. Имали сме хубави и лоши моменти, случвало се доста пъти единият да заплаши другия, че ще си тръгне винаги, но въпреки това продължавахме да сме заедно.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 Беше нормален човек, събеседник, с когото ти е приятно да завършиш вечерта, разговаряйки за световните проблеми. Мога да пиша единствено за това, което наистина е трогнало душата ми, повторих аз. Искаш ли да дойдеш с нас и да разговаряш с просеците? Спомних си за думите на Естер и за престорената тъга в очите на Унези, които би трябвало да са най-окаяните същества на света. Нека да си помисля. Наближавахме лувъра, но Михаил спря, наведе се над каменната стена по край реката и двамата се загледахме в минаващите корабчета с техните прожектори, заслепяващи очите ни. Погледни какво правят, казах аз, опитвайки се да подхвана каквато и да било тема от страх той да не се отекчи и да не реши да се прибере вкъщи. Гледа това, което осветяват прожекторите. Когато се приберат у дома си, ще кажат, че познават Париж.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 Вятърът на победата променил посоката си. Жана Дарк, Орлянската дева, героинята на стогодишната война, която на 17 години била назначена за главнокомандваш на войската, защото чувала гласове и те и кратко съобщавали най-добрата стратегия, с която да бъдат разбити англичаните. Две години по-късно била обвинена в мъдосничество и осъдена да изгори накладата. В една от книгите си съм използвал част от показанията и кратко по време на разпита от 24 февруари 1431 година, тогава тя е била разпитвана. От Жан Бупер, доктор по право. На въпроса дали е чула гласа отговорила, чух три пъти, вчера и днес. Сутринта, по време на вечерната молитва и докато биеха камбаните. На въпроса дали гласът е бил в килията, тя отговорила, че не знае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 Дори забелязах някой детайли от горната част на сградата на ъгъла. Толкова пъти бях минавал оттам, а нито веднъж не бях поглеждал нагоре. Спомням си за чувството на изненада, за вятъра, който задуха все сила в ушите ми, и за далечния вой на куче, изведнъж всичко потъна в мрак. Бях запратен рязко в някаква черна дупка, в чието край виждах светлина. Но преди да стигна до там,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 Дочух глас на някакво момиче, което ми съобщаваше името си, но успях да го запомня, и му успокояваше, че няма да умра. Искаше ми се да вярвам на думите и кратко, помолиха да остане по-дълго до мен, но тя скоро изчезна. Видях, че слагат на врата ми нещо пластмасово, на лицето ми маска и заспах отново, този път без да сънувам каквото и да било. Когато дойдох съзнание, чувах само някакво ужасно бръмчене в ушите си.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 Се са сбъркали. Какво щастие, че можех да се върна обратно на този свят. Светлината най-сетне стигна и до очите ми. Някаква ръка нежно докосна моята и едно момиче с ангелско лице попип отта от челото ми. Не се тревожете, каза ангелското създание, което беше с руси коси, цялото облечено в бяло. Аз не съм ангел, вие не сте умрели и това тук не е ковчек, а. Камера за магнитен резонанс.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 Искам приспивателно, не мога да понасям повече болката. Тя каза нещо на един от санитарите, които тикаха носилката, той отида някъде и се върна, преди да се ме вкарали стаята. Усетих обождане в ръката и скоро след това заспах. Когато се събудих, поисках да узная какво точно се случило, дали жената, която бях видял да лежи до мен, бе оцеляла, какво е станало с бебето и кратко. Мари каза, че трябва да си почивам, но доктор Луи...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 Научих се също така да уважавам мистериозното. Както е казал Айнштайн, Господ не играе на Зарова Вселената, всичко взаимосвързано и има смисъл. И макар този смисъл почти през цялото време да скрит, разбираме, че сме близо до нашата истинска мисия на Земята тогава, когато това, което вършим, е изпълнено с енергията на воодушевлението. Ако пликата у дома, добре. А ако не, трябва веднага да сменя посоката.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 Какво да сторя, за да не ги повтарям? Да разбера по-добре кой съм и какво точно съм променил у себе си, да открия, кое е причинило този внезапен срив по пътя ми, който винаги е бил белязан щастие. Достатъчно ли беше това? Не, трябваше да разбера също така, коя естер и какви промени е претърпяла през цялото време, когато сме били заедно. Достатъчно ли щеше да бъде да отговоря на тези два въпроса? Оставаше още един.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 След като санитарият не искаше да говори на тази тема, защо аз самият да не поразмишлявам? Спомних си откази от едно стихотворение, което бях научил като дете, когато нежеланата от хората пристигне. Може би ще ме страх. Или ще се усмихна и ще кажа, денят ни беше хубав, нека падне нощ. Ще завари изорано полето, масата сложена. Почистен дома, всяко нещо на мястото му. Бих искал това да истина, всяко нещо да бъде на мястото. Си. А какъв ще бъде моят епитав? И аз, и Естер бяхме оставили завещания, в които между другото споменавахме, че желаем да бъдем кремирани и моят прах да бъде разпръснат от вятъра на едно място, наречено Себрейро, по пътя за Сантяго, а нейният прах да бъде пуснат в морето. Така, че нямаше да има всеизвестната надгробна плоча с надпис.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 Защото именно то ми даде пълната свобода да разбера до кога нещата между нас бяха вървели добре и от кой момент нататък се влушиха. Мари беше тук и ме наблюдаваше. Можех ли да продължавам да се държа непочтено с човек, направил всичко за мен? Почувствах се неудобно, но бе невъзможно да и кратко призная всичко, освен ако освен ако не намерех начин да и кратко разкажа завуалирано това, което изпитвах. Мари...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 че е чист като него. И обратно, пожарникарят с чистото лице ще види, че другарят му е целият сажди, и ще си каже, сигурно и аз съм мръсен, трябва да се измия. Какво искаш да кажеш това? Ето какво искам да кажа, докато бях в болницата, осъзнах, че винаги съм търсил себе си в жените, които съм обичал. Гледах чистите им красиви лица и се виждах отразен в тях. От друга страна, те също са ме гледали, виждали ми, и колкото и интелигентни и сигурни себе си да са били, накрая са си виждали отразени в мен и са мислили, че са полоши, отколкото са в действителност. Не позволявай, моля те, това да се случи и с теб. Бих желал да добавя, така стана и сестер. Ала аз самият го разбрах едва когато видях промяната в погледа и кратко. Винаги съм поглъщал нейната светлина, енергията и кратко, и те ме правеха щастлив.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 В някакво малко сълце среща една девойка. Тя живее с родителите си, завежда го в Традиционното гостоприемство е типично за тази област. Постилът му да спи в хола, но през нощта той събужда всички звиковете си, залегни. Момичето отива до него, казва някаква молитва, погалва го по главата и за пръв път от десетки години той спи спокойно. На другия ден тя разказва, че още като дете и кратко се е присънил сън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 Не винаги най-хубавите срещи стават около елегантни маси в ресторант изключено отопление. Всеки ден вървя по един час, за да отида на училище. Гледам жените, които отиват за вода, на необятната степ, дългите влакове, пълни с руски войници, заснежените планини, зад които ми казваха, че се намира огромната страна Китай. Селото има музей, посветен на родения в него поет, джемия, училище и три-четири улици.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 Един следобед на връщане към къщи усещам силен вятър, виждам светлини около себе си и за кратко изгубвам съзнание. Когато се събуждам, седя на земята, а едно бяло момиче с бели дрехи и син колам плува във въздуха. То се усмихва, без да казва нищо, и изчезва. Тръгвам тичешком, прекъсвам вниманието на майка си и кратко разказвам историята. Тя се изплашва и ме моли никога да не повтарям казаното.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 През цялата седмица нищо не се случва и започвам да вярвам, че майка била права, сигурно съм заспал неусетно и всичко това съм го сънувал. Ала един ден тръгвам порано за училище и пак виждам момичето да се рея с въздуха, обградено от бяла светлина, този път не паднах на земята, нито видях светлини. Стоим и се гледаме, то ми се усмихва, аз му се усмихвам на свой ред, питам го как се казва, но не получавам отговор. Когато пристигам в училището...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 Защото тук съм прекарал най-щастливите дни в живота си. В този миг момичето отново се полявява. Успокояваме с думите, че всичко е било програмирано, включително изкореняването на храста. Добавя, че от този миг насетне ще ме придружава до края на живота ми и винаги ще ми казва какво трябва да правя. Никога ли не ти е споменала как се казва? Пита един от просеците. Никога.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 Изобщо нямам намерение да ви седя. Изненадан съм, но се радвам да го науча. Ала водката, с която прогонваме студа, започва да ни действа. Говориш с нас иронично, казва един дългокос, отдавна не бръснат здравеняк. Махай се, след като смяташ, че сме лоша компания за теб. Аз обаче също съм пил и това ме прави смел. Кои сте вие? Какъв е този живот, който сте избрали?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 Гласовете започват да стават агресивни. Михаил ги прекъсва. Ако не искате да чуете останалата част от моята история, тогава да си тръгваме. Той ни критикува. Подхвърля мъжът с металния крак. Душъл е тук, за да ни съди, сякаше Господ. Чува се недоволен ропот, някой ме потупва по рамото, давам му цигара, бутилката с водка отново в ръката ми. Духовете постепенно се успокояват.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 е да продължава да бродира от сутрин до вечер. И понеже имам много свободно време, скита ми сетепта заедно с ловците, които знаят моята история, но ми приписват магически способности, тъй като винаги откриват лисици, когато съм с тях. Прекарвам по цели дни в музея на поета, разглеждам вещите му, чета книгите му, слушам хората, които идват там и рецитират стиховете му. Понякога усещам вятъра, виждам светлините, падам на земята.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 Чул съм го от някого, или съм бил вербуван от тайните служби да го шпионирам, понеже не е бил член на комунистическата партия. Или пък, което е още по-лошо, в даден момент от живота си съм сключил договор с дявола. Отвръщам, че моята история му е известна, левяванията на момичето, гласът, пристъпите, които ми позволяват да научавам неща, които другите не знаят. Той казва, че това е само болест и че е съществувал само един пророк, Мухамед.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 Говори с мен на руски със силен акцент, което и кратко коства големи усилия, и аз и кратко отговарям на английски. На лицето и кратко се изписва облегчение и тя ме пита дали не познавам някой преводач, тъй като и кратко се налагало да пътува и с на страната. В мига, в който ми казва това, се появява момичето и спълва с присъствието си цялото пространство. Разбирам, че това е жената, която съм чакал през целия си живот.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 ще трябва да пресечем границата пеша, по тайни пътеки, нейни познати се и кратко дали карта и се и кратко показали откъде трябва да минам, но тя добавя, че ще ми ги покаже едва когато излезем извън Алмата. Ако все още имам желание да придружа, трябва да бъда в хотела след два дни, в 11 часа сутринта. Единственото, което обещава да ми плати, е едноседмична заплата, без да знае, че имам постоянна работа, печеля достатъчно.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 И тя прави точно това. Моля я да не се притеснява, приисква ми се да споделя с нея за глас и видението, но предпочитам да замълча. Връщам се от дома, разговарям с майка ми, казвам ми кратко, че съм си намерил нова работа като преводач и ще печеля много пари, но трябва да замина за известно време. Тя не изглежда притеснена. Нещата около мен се нарежда така, сяка са били планирани много отдавна и всички ние просто сме изчаквали подходящия момент.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 Започвам да рецитирам стихово от поета, който е живял близо до родното ми село, мислейки същото време, че след 48 часа всичко ще свърши. Трябва да се доверя на гласа, трябва да сторя всичко възможно тя да не си тръгне така неочаквано, както дойде. Може би трябва да и кратко покажа, че от край време съм очаквал, че е важна за мен. През нощта, след като изваждаме спалните си. Чували близо до едни скали, се опитвам да хвана ръката и кратко. Тя нежния е отдръпва, казва, че е омъжена. Знам, че направих погрешна стъпка, действах, без да мисля, и тъй като повече няма какво да губя, разказва ми кратко за виденията си от детството, за мисията да разпръсквам любовта по света, за диагнозата епилепсия, която ми постави лекарят. За мое очудване тя прекрасно разбира всичко, което и кратко казвам. На свой ред заговаря за собствения си живот, заявява,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 Без да знам какво точно правя, ставам, отварям раницата, потапям пръстите си в малката стъклена бутилка олио, която бяхме взели за готвене, поставям ръката си на челото и кратко, моля се мълчаливо и накрая и кратко пожелавам да продължи своето търсене, защото то е важно за всички нас. Гласът ми казва, и аз повтарям за Естер, че промяната на една единствена личност означава промяна на целия човешки род. Тя ме прегръща, чувствам, че земята благославя.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 който живеел на север от Алмата и на когото всички приписвали магически способности, не би имала нищо против да придружа. Когато ми казва името му, се сещам, че познавам неговия племенник, което може би ще ни помогне да стигнем полесно до него. Пресичаме Алмата, като спираме само за да напълним резервуара и да купим провизии, и тръгваме към едно сълце недалеч от изкуственото езеро, построено от съветския режим.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 Да повторим на глас всичките и кратко подробности. И докато разказваме, ще се сбогуваме с това, което сме били и ти самата ще се. Обедиш, ако опиташ, ще освободим пространство за един нов, непознат свят. Трябва да повтаряме тази отминала история много пъти, докато тя престане да означава нещо за нас. Само това ли? Остава още една подробност, докато пространствата постепенно се изпразват. Трябва бързо да ги запълваме, макар и временно, в противен случай ще изпитваме чувство на празнота. Как да ги запълваме? С най-различни истории, случки, които не сме се усмелили или не сме искали да преживеем. Така ще се променим. Така любовта ще стане по-силна. А когато любовта става по-силна, и ние ставаме по-силни. Но по този начин няма ли да изгубим някои важни неща? Никога.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 Успеха на техен сънародник помолва да участват в спектакъла, понеже не могат да си намерят работа. По време на срещите с публиката включваме и ударни инструменти. Барът вечения е тесен, успяваме да издействаме да се преместим в ресторанта и да изнасяме спектаклите си там, и той обаче скоро също се оказва тесен. Когато хората споделят своите истории, стават посмели. смели И докато танцуват, енергията прониква в тях и те започва да се променят.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 Другата история включва способности, сили, възможността да отида много по-далеч от това, което познаваме. Макар и да съжителствам с видението от дете и в даден миг от живота си да съм успял да го съзра, благодарение на Есте разбрах, че не съм сам. Тя ме запозна с хора, притежаващи на обикновени способности, един от които, например, угъваше прибори само със са силата на мисълта си, а друг правеше операции с ръждясало джобно ноще, без анестезия, и след като приключваше,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 Може да ги е изгубило, да ги е подарило, стрували са по-скъпо и прочие. Не се притеснявай, знам, че няма общо валидни отговори. Би ли ми казал, преди да започнеш, дали Жана Д'Арк не е страдала от епилепсия? По време на разговора ни приятелят ми спомена и нея. Жана Д'Арк започнала да чува гласове, когато била на 13 години. Показанията и кратко доказват, че е виждала и светлини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 Той самията описал конвулсиите си като вътрешни бури. В болницата в Сенреми, където е бил настанен, един от болногледачите е присъствал на такъв пристъп. Поне успял да превърне саморазрушителния си пори в картини, пресъздаващи нов свят. Съществуват предположения, че Луиска Карол е написал Алиса в страната на чудесата, за да опише собствените си болесни състояния. На повечето от епилептиците им е познато началото на книгата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 те стават все по-зависими един от друг, с напредването на възрастта намаляват и възможностите да започнат. Нов живот Стренят се да запълват времето си с повече четене, бродиране, телевизия, приятели, но не могат да избягат от разговора по време на вечеря, от разговора след вечеря. Той става избухлив, тя, по-мълчалива от обикновено. Единият усеща, че другият се отдалечава все повече, но не може да разбере защо.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 Стъпвам с единия крак и ледената плоча се раздвижва, но не се счупва. Докато гледах изгрева на слънцето, сключих нещо като с сбок. Ако успея да стигна до колоната и да се върна, без леда да се щупи, то ще е знак, че съм на прав път и че ръката му ме води в правилната посока. Ще паднеш във водата. И какво? Най-много да премръзна, но хотелът не е далеч, така че не рискувам кой знае колко. Стъпвам и с другия крак.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 Масата, защото яденето е сервирано. Всичко това ще изчезне. Ще остане само любовта, която движи вселената, звездите, хората, цветята, насекомите, карани да вървим по опасно заледени повърхности, изпълвани с радост и страх, но придава смисъл на всяко нещо. Докосвам каменния бордюр, една ръка се протяга, а захващам, мари ми помага да запазя равновесие и да сляза. Гордея се степ. Аз никога не бих извършила подобно нещо. Мисля, че доскоро и аз не бих го направил. Изглежда детинско, безотговорно, излишно, безсмислено. Но сега се раждам отново и трябва да се осмелявам да върша нови неща. Светлината на утрото ти се отразява добре, говориш като мъдрец. Мъдреците не правят това, което аз току-що направих. Трябва да напиша хубав текст за едно списание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 Трябва да напиша три страници върху, представете си само. Проблемите в отношенията между мъжа и жената. Точно аз. Издателите обаче смятат, че авторът на време да раздираш, време да се шиваш, сигурно познава много добре човешката душа. Опитвам се да вляза в интернет, но напразно. От деня, в който разруших връзката, постоянно има някакви проблеми. Виках какви ли на специалисти, и когато те благоволяваха да се появят,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 която няма нищо общо с отношенията между мъжа и жената, малюснически практики в северно Мексико. Необходимо ми е да освежа мислите си, да си почина, с упорство едва ли ще успее да напиша въпросната статия. Разлиствам книгата и изведнъж попадам на нещо, което ми изненадва. Удобното извинение. Живота ни винаги има събитие, върху което да прехвърлим вината за това, че сме спрели да вървим напред. Няколя психическа травма,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 Започва да насочва движенията ни и ние пускаме стрелата не когато пожелаем, а когато нещото реши, че е дошъл моментът. Удобното извинение. Една друга страна от моята лична история започва да излиза наяве. Колко хубаво би било Мариде да до мен в този момент. Изпитвам нужда да говоря за себе си, за детството си, да и кратко разкажа как като малък постоянно се биех с другите и ги побеждавах, защото бях най-големият класа. Веднъж обаче братовчет ми ме наби и аз реших, че никога повече няма да съм победител в сбиванията. От този миг насетне избягвах всякакъв физически сблъсък, макар много пъти да съм смятал е смятали за страхливец и да съм изпадал в унизителни ситуации пред момичета и приятели. Удобното извинение Два години се учих да свиря на виола, отначало напредвах бързо, но след като стигнах до определено ниво, спрях да прогресирам. Бях открил...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 Стигаме до границите на нашите възможности. Неведнъж си спомнях, как се борех срещу писателското си призвание и как естър никога не приемаше удобното извинение да диктува правилата. На мечтата ми. Този простиче отказ, който току-що бях прочел, подкрепише идеята, че трябва да забравим личната си история и да се оставим единствено на инстинкта си, развит благодарение на трагедиите и трудностите, които сме преживели.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 Аз бях доволен от резултата. Бях преразказал под формата на диалог един разговор, който наистина се бе състоял в хотелска стая в Амстърдъм след поредния претоварен ден на представяне на моя книга, обичайната вечеря, посещението на туристическите забележителности и тъна. Статията ми не фигурират имената на събеседниците и отношенията между тях. В реалния живот естер, облечена с полувер, гледа канала, който минава под прозорците ни.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 която наричат студено наклонена черта топло. Обикновено разпита започва полицай, който се държи грубо, заплашва, че за него правилата не въжат, крещи, удря по масата. И когато задворникът се изплаши, влиза, добрият полицай, накарва колегата си да спре, предлага на задържание цигара, държи се приятелски с него и по този начин получава това, което иска. Известно ми е. Той обаче ми разказа и още нещо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 Приключенията с излишните рискове, радостта са задължението. Къде е човекът, за когото се омъжих и който слушаше това, което говорех? А къде е жената, за която се ожених? Тази, която винаги те е подкрекяла, насърчавала, приласкавала. Тялото й кратко е тук, тя гледа канала «Сингел в Амстърдъм» и мисля, че ще остане степ до края на живота си. Ала душата на тази жена е напрага на тази стая.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 Както би трябвало да бъде. Беше спокойно, красиво и изведнъж, изведнъж си дадо сметка, че съм съвсем сам. Нормално е много пъти да съм оставал сам през тази година. Нормално е приятелката ми, която се намира на два часа път с самолет, да ме очаква. Нормално е след подобен напрегнат ден да поискам да се разходя и с уличките на стария град, без да се налага повече да говоря, и само да се съзърцавам за обикалящата ме красота.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 Тъй като макар и според еклисиаст да има време за раздиране и време за съшиване, понякога времето за раздиране нанася много дълбоки рани. Защото има нещо още по-лошо от това да вървиш самотен ни нещастен и женева, и то е да си с някого и да го караш да се чувства така, сякаш то е без каквото и да било значение за твоя живот. Замик се възцари тишина, след което хората започнаха да ръкопляскат. Пристигнах в един опасен парижки квартал, за който се твърдеше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 Михаил говореше за нещо, което бях забелязал и което всеки изминал ден вземаше все по-големи размери – младежи, облечени по този начин, смръсни, но изключително екстравагантни дрехи, вдъхновени от военни униформи или от научно-фантастични филми. Всички имаха пирсинг. Прическите им бяха различни. Много често подобни групички водеха със себе си по една немска овчарка със страшен вид. Преди време бях попитал един приятел защо винаги водят куче, а той ми отговори, не знам дали истина, че така не рискуват да бъдат арестувани, защото полицаите няма къде да държат кучето. Започнаха да си подават бутилка водка, пиеха същото нещо, когато бяхме с просеците, и се запитах дали не се дължи на происхода на Михаил. Отпих една глътка, представяйки си какво ли биха си помислили хората, ако ме видяха тук. Реших, че може би ще си кажат.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 От много години не бях седял на земята на някоя парижка улица и сега това ми доставяше удоволствие. По всичко личи, че вашето племе е по-голямо, отколкото си мислите. Разпръснато е от Айфеловата кула до град Тарб, където бях наскоро. Не мога да разбера какво точно се случва. Мога да ти гарантирам, че се простира по-далечи от Тарб и следва такива интересни пътища, като пътя до Сантьяго, например.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 че не ги виждат, защото се страхуват. Необходима ли е цялата тази агресивност? Необходима е, страста да разрушаваш всъщност е творческа страст. Ако не сме агресивни, в скоро време бутиците ще са пълни с дрехи като нашите, ще се публикуват с писания, на новото движение, което помита света с революционните си навици.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 Време е да започваме да работим, прекъсна го съпругът на Алма. Защо искаш да дойда с мен, Михаил? Само защото ти е мъчно за майка ти? Алла той не отговори. Мъжът започна да удря тамтама, Алма, дайрето, а останалите просеха от минувачите. Защо Михаил искаше да дойда с мен? И как да използвам банката за услуги в Сетепта, след като там не познавам абсолютно никого?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 Които не бях вършил от много години, освобождавах пространство в душата си за нови преживявания, изгонвайки удобното извинение от живота си, попадайки ситуации, които може би не ме интересуваха особено, но поне бяха различни. Водката свърши и бе заменена с Ром. Мразя Рома, но нямаше нищо друго, така че трябваше да се примиря. Мъжът и жената удряха тамтама идерето, а когато някой се осмеляваше да мине наблизо, едно от момичетата протягаше ръка.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 Сен-Жак, където преди много столетия са се събирали поклонниците на път за Сантяго да Компостела. Минахме и край катедралата Нотр-Дам, където открихме още неколцина от новите варвари. Водката свърши и аз отидов да кукя още две бутилки, макар и да не бях сигурен дали всички от групата са пълнолетни. Никой не ми благодари, приеха го като нещо съвсем нормално. Усетих, че съм започнал да се напивам тъй като гледах с интерес едно от новодошлите момичета. Говореха на висок глас, ритаха някакви буклокчийски кощета, странни метални предмети са закачени на тях нейлонови турби и не казваха нищо. Интересно. Пресекохме сена и внезапно спряхме пред една от онези ленти, които служат за обозначаване на строежи. Лентата не позволяваше да се върви по тротуара, всички трябваше да слязат на платното, да извървят пет метра и едва тогава да се качат отново на тротуара. Още е тук, каза един от новодошлите. Кое е още тук? Попита хас. Кой е този? Един приятел отвърна Лукреция. Впрочем ти сигурно си чел някоя от книгите му. Новодошлият ме позна, но нито се очуди, нито се респектира. Напротив, попитаме не мога ли да му дам малко пари, но аз веднага отказах.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 което преди малко говореше с мен за винетките и осветителните стълбове върху 10-долоровата банкнота. Трябва да бъдат подлагани на тест веднъж в годината и да се издава разрешително за движение по улиците, така както на шофьорите са им нужни шофьорски книжки, за да кормуват. Полицайите, които едва ли бяха по-възрастни от тези младежи, си мълчаха. Знаеш ли какво ми се иска да направя? Чух глас на Михаил, когато не виждах.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 Градът отново бе станал същият, както по времето на Анри IV, който отвърнал на критиките, че предава протестантската вяра и се жени за католичка, с думите, «Париж си струва една литургия. Париж струваше много повече от това. Представив си религиозните кланета, кървавите ритуали, кралете, кралиците, музеите, замъците, художниците, които са страдали, писателите, които са се напивали, философите.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 Нямам ни най-малко желание. Беше ми трудно да приема това, което ти ми каза в Загреб, но спях и сега се опитвам да свикна с тази мисъл. Впрочем, ако това ти доставя удоволствие, мога да се престоря, че ревнувам, че съм ядосана, че съм поясняла. Днес наистина си особена. Започвам да си мисля, че не означавам нищо за теб. Аз започвам да си мисля, че си забравил за журналиста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 Напротив, удовлетворен съм напълно от книгата, но не съм удовлетворен от отговора, който току-що дадох. Защо пише ли? Ето истински отговор. Пиша, защото искам да бъда обичан. Журналистът ми изгледа подозрително. Що за изповед беше това? Пиша, защото като юноша не играех добре футбол, нямах кола, нямах достатъчно джобни пари, нямах мускули. Правех огромни усилия, за да продължа.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 На другия ден след обед отидохме на театър и тя направи така, че да седне до мен, после взе ръката ми своята. Излязохме от театъра хванати за ръце, аз, който се мислех загрозен, слаб, лошо облечен, бях с най-красивото момиче от класа. Направих пауза. Сякаш отново се връщах в миналото, в мига, в който ръката и кратко докосна моята и така промени живота ми.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 Не винаги помня какво точно съм написал, но се радвам. Доскоро, защото трябва да съобщя името ти в туристическата агенция. Изминават 20 минути, докато централата на такситата ми отговори. Нелюбезен глас ми отвръща, че трябва да чакам още половин час. Марисия е в своята прелесна черна рокля, която е много секси. Тя ме кара да си спомня за арменския ресторант и за мъжа, който бе споделил колко възбуждащо му е подействал фактът,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 Докато чакаме таксито, правя списък на евентуалните теми за разговор, а комплименти за външния вид, колко си елегантна, колко е красива роклята ти. Кожата ти е чудесна. Когато се връщат вкъщи, споделят един с друг, че всички са били лошо облечени и си изглеждали като болни. Б. Скорошни пътувания. Трябва да отидете в Аруба. Фантастично е. Няма нищо по-хубаво от това да прекараш една лятна нощ в Канкун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 Докато разговарям с един от организаторите на конференция за кино и литература, до мен се приближава Росокоса, млада и красива жена и ми казва, че много е харесала време да раздираш, време да съшиваш. Добавя, че идва от някаква балтийска страна и че работи във филмовата индустрия. Веднага я причислявам към групата на тупамарусите, защото се е насочила към определена цел в случая към мен, но в същото време се интересува от това, което се случва от другата и кратко страна, там е организаторът на конференцията. Ала въпреки тази нейна непростима грешка, все още съществува възможността тя да е наопитен талант. Организатората пита какво означава да работиш в филмовата индустрия и момичето обяснява, че пише рецензии на филми за един вестник и има издадена книга. За киното? Не, за собствения и кратко-кратък и безинтересен живот, предполагам.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 От едната ми страна е седнала президентка на автомобилна компания, от другата, богата наследничка, решила да инвестира в областта на изкуството и за моя изненада николи от двете не с предизвикателно да колте. Измежду са трапезниците ми с още директор на парфюмерийна фирма Арабски принц, който сигурно е минавал през града и е бил докаран тук от някоя от инициатурките на събитието, за да му придаде повече блясък. Израелски банкер, колекциониращ ръкописи от 14 век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 Хората ме гледат изплашено, финансовото положение е табо, още по-строго и от секса, по-строго от това да разпитваш за изневери, корупция, парламентарни интриги. Но арабският принц, дали защото са му мръзнали празните разговори по приеми банкети, дали защото същия ден се обадил лекарят му и му е съобщил, че скоро ще умре, или по някаква друга причина решава да се включи в разговора. Печеля около 20 000 евро на месец колкото ми е отпуснал парламентът в моята страна. Което обаче не съответства на това, което харча, защото разполагам с наограничена сума, наречена представителни разходи. Тоест в момента съм тук с колата и шофьора на посолството, дрехите, които нося, са на правителството, утре пътувам за друга европейска страна с частен самолет, пилот, гориво и летишни такси, платени от парите за представителни разходи. В заключение казва,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 че писател от вашата величина е много по-богат. Точка за мен. Русото момиче нямаше да посмее да се отвори устата до края на вечерта. Разговорът на тема пари наруши много табута, сред които личните доходи бяха едно от най-строгите. Сервитюрат започна да идва до масата ни все по-често, бутилките с вино започнаха да се изпразват с невероятна бързина. Организаторът, който беше и водещ,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 Красива, интелигентна, привлекателна. Но няма да мога да изживея това, което изживях с теб. Ще откриеш други емоции. И знай, дори да не ти се вярва, че докато бяхме заедно, съм те обичал. Обедена съм, но това с нищо не намалява болката ми. Утре ще вземем отделни таксита. Мразе сбогуванията, особено на летища и гари. Завръщане фитъка. Днес ще преспим тук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 Откакто съм тръгнал от Истамбул, следвам пътя на Коприната. Въздъхнах с облегчение. И реших да продължа разговора. Пеша, Доколкото разбирам, възнамерявате да пресечете цяла Азия. Нуждаех се от това. Бях наудовлетворен от живота си. Имам пари, жена, деца, собственик съм на фабрика за чорапи в Ротърдъм.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 На която се забелязва окървавеното парче плат. Мечтаех да се махна от тук, подобно на Олек. По-добре ме нарича и Михил, защото той ще се обърка. Мечтаех да се махна от тук, подобно на много хора на моята възраст. Един ден Олек, т.е. Михаил, ми се обади по телефона. Каза, че неговата благодетелка решила да поживе известно време в Сетепта и ме помоли да й кратко помогна. Приех, мислейки,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 така както умеят да посрещат хората, живеещи сред необятната шир. Той кратко каза, че на нея само и кратко се струва, че е тъжна, докато в действителност душата и кратко е радостна, свободна. Енергията на любовта отново е започнала да циркулира. Гарантира и кратко, че това ще се отрази върху целия свят, включително и върху нейния съпруг. Научи, а на много неща, свързани с степната култура,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 Нина вече унизила не един младеж и се оставила да бъде свалена от коня от мнозина, така както се случва и в най-хубавите дискотеки по света. Вторият ми въпрос ще ви се стори още по идиотски Жена ми се намира в селото, което е в подножието на планината, нали така? Дос утвърдително. След като сме само на два часа път, защо тогава не спим там? Има още много време, преди да се свечери. Наистина сме на два часа път. Но съществуват две причини да не го направим. Първата, дори и Нина да не беше дошла до тук, някой сигурно вече ни е видял и е казал Нестер, че пристигаме. Така ще и кратко дадем време да реши дали иска да ни види или предпочита да отида за няколко дни в съседното село. В такъв случай няма да последваме. Сърцето ми се сви. След всичко, което направих, за да стигна до тук. Не го повтаряй.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 Трябва да забрави веднъж за винаги своята история, свързана с болки и страдания, и да повярва, че е нова личност, че току-що се е родил и сега нататък ще се ражда отново всеки ден. Ако не го направи и двамата стер отново заживеят заедно, той ще я накара да си плати за всичко, което страдал заради нея. Още с нощи си избрах име, отвърнах аз. Изчакай да се смръчи, и тогава ще ми го кажеш. Когато слънцето се доближи до хоризонта.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 Одисий се бори с много опасности, като се започна от бури и се стигне до изкушения за по-лесен живот. В един момент, когато търси някаква пещера, той среща едно око чудовище. Циклопът го пита, как се казва, и Одисий отговаря — никой. Започва да се борят, Одисий успява да пронижа единственото око на циклопа и затваря входа на пещерата с една скала. Другарите на циклопа чуват викове и му се притичват на помощ.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 Позволих на иглите да проникват в кожата ми, на мускулите ми да се съпротивляват, на зъбите ми да трякат, като в същото време си повтарях на ум, не се съпротивлявайте, студът е наш приятел. Мускулите ми не се подчиниха, Стояхме така около 15 минути, докато изгубиха силата си, престанаха да разтърсват тялото ми и изпаднах в някакво вцепенение. Понечих да седна, но Михаил ме хвана и ми справи на крака, докато дос ми говореше. Думите му сякаш идваха от много далеч.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 Ще пристигнем преди Слънцето да е достигнало зените си. Трябва да се изкъпя. Трябва да се преоблека. Невъзможно е, ти си насред Сетепта. Налей Олиото в Тенджерата, но най-напред го обрече на господарката. Той е най-ценният продукт тук след солта. Какво е Тенгри? Думата означава култ към небето, нещо като религия без религия. От тук са минали будистите, индуистите.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 Сякаш наистина съм имал нужда от такава духовна храна. Благодаря ти, че ми позволи да дойда с теб. А аз ти благодаря, че ме представи на Дос. Вчера, докато той ме посвещаваше, почувствах, че е необикновена личност. Учил съм се от дядо му, който се учил от своя баща, който на свой ред се учил от баща си, и така нататък.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 А също не споделям молитвата си с него. След пет минути се появява малко селище с бели къщи. Някакъв мъж ни посреща, приближава се до Михаил и го заговаря на руски. Двамата спорят известно време, след което мъжът си тръгва. Какво искаше? Помоли ме да се отбия от тях, за да излекувам дъщеря му. Нина сигурно вече е казала, че пристигам днес и по възрастните хора си спомнят завиденията.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 Както ти бях казал порано, учи се да тъче килими, като в замяна дава уродци по-френски. Впрочем, тези килими се тъкат много трудно, въпреки, че изглеждат съвсем обикновени, като самата степ, боите за отсветяване се приготвят от растения, които трябва да бъдат набрани в точно определен момент, иначе изгубват качествата си. После овчета вълна се растила на слънце, на мокре се гореща вода, преда се, докато е още влажна, и след много дни...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 Килимите са още един знак. Килимите ли? Спомняш ли си как вчера Доспо иска да си избера име и аз разказах историята на един войн, който пътува към своя остров, за да се върне при любимата си? Островът се нарича Итака, а жената – Пенелупа. Знаеш ли какво правила Пенелупа, когато се заминал на война? Такала. И тъй като той се забавил много повече от очакваното, всяка нощ тя разтъкавала и стъканото през деня, за да започне отново на другата сутрин. Много мъже искали да се оженят за нея, но тя чекала да се завърне нейният любим. И накрая, когато се изморила да чака и решила този път да довърши платното си, Одиси пристигнал. Но името на това село не е и така. А и жена ти не се казва Пенелупа. Михаил не бе разбрал историята, нямаше смисъл да му обяснявам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 Нямах друг изход, освен да отворя прозорците и вратите. Когато го направих, вятърът помете всичко. Исках да запазя спомените си, у нези неща, които бях постигнал с толкова много силия, но всичко бе изчезнало и аз бях празен като сетепта. Осъзнах още една от причините, довели Естер тук, това, че съм празен като сетепта. И понеже бях празен, вятърът, който нахлуваше в мен...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 Сядам на едно от стъпалата на къщата, и изпушвам една цигара. Чуди се дали да не се върна във Франция. Стигнах до докъдето исках, защо да продължавам напред? Изправям се, а краката ми треперят. Но вместо да се върна обратно, изтръсквам най-грижливо пясък от дрехите си, натискам бравата на вратата и влизам. Макар и да знам, че може би съм изгубил безвъзвратно жената, която обичам,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 Само така ще мога да се освободя от болката си и да изградя отново живота си. Стаята преливаше от светлина. Когато влязох, тя вдигна глава, усмихна се и продължи да чете на глас време да раздираш, време да съшиваш пред жените и децата, насядали по пода, обградени от разноцветни тъкани. Всеки път, когато Естер правеше пауза, те повтаряха откъса, без да вдигат очи от ръкоделията си.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 че мъжът и кратко никога не е разбирал действията и кратко и никога няма да дойде до тук, следователно тя трябва да вземе самолет и да се върне, за да си тръгна отново при следващата криза, и пак да се върне, и отново да си тръгне и да се върне. Вятърът беше стихнал и дърветата слушаха това, което тя ми казваше. Чаках така, както Пеналопа е чакала Одисей, Ромео е чакал Жулиета, Беатрича е чакала Данте, за да освободи.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 Тя извади от джоба на бялата си рокля парче плат, изцапано с кръв, и ми го даде, а очите и кратко плуваха сълзи. За тепе! Така ми липсваха нашите къвги. Помоли Михаил да намери още един кон. Изправих се, сложих ръце на раменете и кратко и я благослових така, както бяха благословили и мен. Бележка на автора Захир се роди по време на моето собствено странстване по този свят между януари и юни 2004 година. Части от тази книга са написани в Париж, Сен-Мартен, Франция, Мадрид, Барселона, Испания, Амстердам, Холандия, докато пътувах из Белгия, Фалмата и Всетепта, Казахстан. Искам да благодаря на моите издатели Ани Ален Кариер, които се нагърбиха да съберат цялата информация относно френските закони, цитирани в книгата. За пръв път прочето в банката за услуги в книгата на Том Ул в кладата на суетите. Книгата, която Естер прочита и в която е разказана историята на Фрици Ханс в Токио е измаил на Даниел Куин. Мистикът, когато Мари цитира, когато изтъква колко е важно винаги да проявяваме бдителност, е Кенен Рифай. Повечето от диалозите на парижкото, ми бяха предадени от членове на подобни младежки групи. Някой от тях са публикували текстовете си в интернет, но авторството им не може да бъде установено. Стиховете, които главният герой е научил в детството си и които си припомня в болницата, когато нежеланата от хората пристигне, са част от поемата «Бъдни вечер» на бразилския писател Мануел Бандейра. Някои от коментарите на Мария веднага след сцената, в която главният герой отива на гарата, за да посрещна актьора,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 че не продължи ядрените опити своята страна, въпреки че разполагаше с цялата необходима технология за целта и взе решение да ликвидира ядрени арсенал. И накрая трябва да кажа, че дължа голяма част от моите прекрасни преживявания в сетепта на трима души, които ме придружаваха и които проявиха голямо търпение – Кайсара Лимкулов, Дос, Досбол Касимов, художник с голям талант, който ме вдъхнови за създаването на героя със същото име, появяващ се в края на книгата – и Марине Мировская. Отначало само моя преводачка, а малко по-късно и моя приятелка. Долар чайди равно 985. Долар чесурси равно моята библиотека. Издание: Захир. 2005 обсидиан София. Превод от Портук. Даниела Петрова о Захир наклон на черта Пауло Коелхо. Страници 304. ISBN 954-769-088-4